Bismillah rrahman rrahim, alhamdu lillahi rabbil alameen wa afdalu assalati, wa temu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomid din Allahun amma dhuwa rafalandaroyim dhuwetan pritindim dhuwa alikarquim da sallahu da'tadu ba kiymetallahu chofri me muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bifaminin shokat za të gjithat ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Tanorolzer po vazhdojmë edhe sot me ders në rregull pas namazit të sabahut dhe jemi duke shtjelluar temat e moralit. Dhe në kuadër të kësaj teme të madhe jemi duke përmendur vlerat e moralit dhe kuptimin e tyre sipas asaj që Në ka lejmruar për te dhe në ka informuar për te Zotë Gjallahu Ala dhe i dirguari sallallahu aleyhi wa sallam Sot dhe të lasim për një vlerë të radhës E që është një vlerë që në gjuhë në arabe qëhet El Hikme, Urtsia Të celes Allahu Gjallahu Ala i ka kushtu vëmeni dhe rëndësit madhë Në libën e ti dhe gjithashtu muhameli sallallahu aleyhi wa sallam Dhe si kur që e dhe të brejmë është një vlerë të jetë rëndësishme Veçanërisht Në kohëra që ne pojetoj Se për këtë fjales El hikme Ur tësi që ne mund të përkëthejm Kështëpër në përkëthejm Më të për afert Dhe më të përshtashm të kësaj fjale Djetarët kanë në, në përkëfizime të ndryshme Për këtë vlerë të moralit Dhe Unë do t'i përmendi Dhy për e tyre Që shpesoj nuk janë vështira Dhe let janë të kuptuashme dhe let janë që ti mbojmë në menë. Defincioni i parë që djetarët e kanë bërë urtësisë është një defincion shumë i shkurtër. Aja është të vendosështë gjitho gjë në vendin e vetë. Oto gjitho gjë, gjitho fjalë, gjitho vëprim, gjitho që në jimë të jetë në vendin e duhur. E qofë se ja qëllën vend dhe duhur, ti e i urtë. Dhe gjithashtë të Një definicion shumë i rëndësishëm Që e ka dhen Ibn Kaimi, Rahimullah, dhe ka thënë Se urtësi është Ta bësh ata që duhet Në kohën që duhet Në mënyrën që duhet I kam përmendë këto tri Elemente që e përbënjë urtësin Andaj, si baso që përmendëm Urtësia nuk është deturimisht E ndëllidhër gjithën me butësin Apo, por gjithërësia është E ndëllidhër me maturin Se kursa dda prmandim na Viem. Allahu xalehu ala thot: "Waman yu'ta al-hikma faqad utiya khayran katiran." Allahu prmand fillim se yu'til hikmata man yasha'. Allahu iyyap hikmeten urtsin kujt ajden. Waman yu'ta al-hikma faqad utiya khayran katiran. Ya'tish Allahu ikadhn urtsi tadden se ikadhn Begati të madhe Do të të parëmëndoni kër Allah u gjallohat Një begati e quen të madhe Dhe një mirësia quen të rëndësishme Pa dyshëmë se kjo për neve Jep një sinjali të qartë Se kemi të bëj me një vler të rëndësishme Dhe shumë të madhe Gjithashtu Allahu kër përmen rap të ti të mirë Në kuadrë të asaj që i bën Ata të mirë është edhe Mirësia e urësis Andaj Kërë qeni dëgjuar për Robin e mirë të Allahut Lukmanin ku Allahu Azhxhall një sure e ka përmend me emër të tij dhe në atë sure ka porositë të arta prindërore që ai ia dha birit të vet ja bunayya o biri im o biri im jondo ksilla që ia jap djallë Zot e Allahu Azhxhall e përmendse këtë Lukmanit i kimën urtësi andaj Kur'an Allahu i ka dhënë urtësi Se si pasoi sa qe soi ursi kan ato parazite Manchura dhe kto parazit te rendit per njerzimin. Ne anën tjeter Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur fest per ursin me nje rast ben dua qe Allahu tja jap urtsin Ibn Abbasit. Andajet Allahumma allimhu alhikma. O zot msoja edhe dhuroja ursin Në anën të të të tërë, i dërguari Sëllatësarë me ka përmenë në një hadith Që transmitonë Bukhariu Se Njëriu nuk ka përçka me i lakmu dikujt Nuk ka përçka me i lakmu dikujt Përvecën dy gjëra Tështën këtu dy gjëra përçka Ja vlen me e lakmu Begatin që e ka dikush E para është Njëriu që Allahu i ka Dhe në pasuri Dhe aj e shrytëzan në mënyrë të drejtë në halal dhe dhe dhe tëtë e shpërndan si sa da ka e për këtë laj pasurije njëri ka që kam e lakmu jo pasurin si shtim po pasurin si shvizim dhe shpërndarje andaj e lakman shpërndarën e pasuris tëtë kësha me pas si filoni e dhonë që tëtë kësha me bo kësha me ndihmu edhe me dhonë e për qëtua kësha me lakmu dhe gjithashtu ka thënë përgëmberi s'osallem se aja që ka vlen me lakmu është njëriju që Allah e ja ka thënë urtësin e aji ndanë dhe veprënë në basësaj dhe uamësën të tjerve. Andaj, urtësia është një vler që lakmuat. është për mu lakmu di kushkur është i urtë, si pas kuptimit të fjalesë drejtë që e përmanëm se që ka është urtësia dhe. E kur Dëshërëm të shkojnë pak më tutje Që të shërëm Edhe më praktikisht që ka është urësia Atër djetarët kanë thënë Se urësia Nëndërtojnë në tri shtylla kryesore Urësia i ka Tri shtylla që e mbajnë Në thamë se është me vendosë Gjdo sen vendin e vetë Ose me bërë atë që duhet Në konë që duhet Dhe në mënyrën që duhet E ku e dim na atëre Ose mbi qka mund të ndërtojmë Këtë vepr Djetarët kanë thanë se shtyllat e urtësis janë tri El ilmu Wal hilmu Wal anah Kanë thanë dituria është shtyllë e rëndësishme e urtësis El hilmu Butsia dhe maturia është shtyllë e rëndësishme e Urtësis Edhe el anah Masëngutia Dhe marja e gjërave në mnitë graduale Këtu e në shtyllat e urtësis Dhe që fëse këto tri i përbali me tri që ka të një bënkajime Rahimullah. Qfar thaj, të bësh atë që duhet në kohën që duhet në mënyrën që duhet. E të bësh atë që duhet duhet me pas dhe tëri. Të bësh atë si duhet duhet me pas më tëri. Helm. Dhe të bësh me kohën që duhet duhet me së mëngut, me së mëngut se si ka arë koha. A në që ka shtylla par është Përbal Element të par të urtësis Dhe kjo në e me kuptu drejt Se Njëriju si e fitan urtësim E fitan fillimisht Me diturit Diturit e pajis njërin me Me ursi Ajo e mësën qëka duhet me bo Diturit e mësën qëfar duhet me bo Diturit e mësën si duhet me bo Diturit e mësën edhe përkohen që duhet me bo gjithmon jë mësën që takë të gjera e dyta që na mundësën me pas urëci është dhe vëshmëria ta këfallëko aje që është i dhevatëshmë Allahu e mësën si me më vëpru Allahu azo gjelë e fërimëzën që farë duhet me bo përndaj pengese urëcis është i një ranës edhe më katë ndërsa aje që e silë urëtësin është dituria dhe dhe vëshmëria Dhe gjëra që e sill kurcin te ndëllëzor është konsultimi me njerëz, veçalisht njerëzët e moshuar që kanë përvojë jetë. Prandaj nuk ka mundësi ndjerë më u pavarësu vetëm me dije. Ai mund të pos dije, po i mungon përvoja. Prandaj duhet më bashkangjit detyrisë të tij edhe përvojën e njerëzve që ndoshta nuk janë të ditur saj, por përvojë ka më shumë saj. Por vjet kanë më shumë saj. Për një kush dhën urtësi, duhet që dijes e ti tja bashkan gjithë përvoja të njerëzve Në ndaj ka thënë një nga djetarë të eshëm të Selefit Ajë që dëshiran, apo që historim e njerëzimit ta këtë në gjoqës në ti Le të konsultuat më ata që e kam përvoja, përvoja. Ka së so shumë rëndësi, përvoja Dhe edhe një rasin e Uthimit e pegamberit sallë lasëm në Isra dhe Mirajë I qëli, kërë u takua me Allah në të gjellë Allahu i mënuar I ja obligoj 50 namazë I tha U meti të, të obligojë një falë 50 namazë dhe ashtu 50 i murë Për pejgamberin së vë sëllës Po Allahu e dinte se këtu kanë me ndryshu Por donë të tjep një mësim ati dhe u meti të ti Dhe duke Zbritur u takua me Musaun E dhe Musa e kështë të përvoj Pse asni pejgamber nuk e pyti Musaun që ka të da zote Vesh Musa alisam Ka se Musa kreqin i vetme që i shtaku malan në dunja Kër e ka jabë të vratin Ande e dhe në se kur tako është malan Tjerdishka në hedijet madhe Kime marë për ti jabë dan Ande e i tha Qfar dha zote për më metin Muhammed jasë më tha Me i obligoj pëzët namazë Tha Irgje i la rabbike Fes elhu të këfif Thahu të zote dhe lype me lecu se sënë e banu me ti Sënë e banu Për ku bëjtë një sënë e banu Ka thon im një gjarrëb të nasë Që ka, one i kompërvu njërës One i kompërvuj me njërës Ma pak se kaqë nuk, nuk, nuk e bajshu Ne imo pes dhejtë Ande për i ke mërë son E mori Gase e dinde që ka është ursia Ursia është, jo është me ditë Por edhe me i marë parasysh për vujet e njërzve Veçandresht Aty Kanë qenë të diturët, menqërët, të, të urtë Që kanë pasë përveme njerëz A në u këthyt e ka Allahu që levalë Dhe edinja të regimin e gjatë Gjështë për të pejgamberi sëllëm Gjëtjenë së ti shpesh herë Përfitoni nga përvuajet e njerëzve Edini për shambull Luftën e hendekut Një luft shumë rëndësishme Që do tëtë Kishtë të silë në garkes të Manta ashaf të pejgamberit së lë Allahu alësallëm dhe i dërguari sallallahu sallam e mori përvojnë e kujt e persianve edhe përsa ta nuk ishë në mësliman fare por ishte përvojnë e mirë si asulli sallmanel farisi jove edhe tha o i dërguari allaut ne kur kemi qenë në kriza kështot për në një ushtis në madhe na e ndërtanim një hendek një penges mësënë dhe mësënë na të kësë ka pas aeroplana si me kalu skretir nëse ka hapësirë devet shoroim s'ka mundim të kalojmë këtu dhe bërash i sigurt dhe dërguar i sosën e mori kët përvojë do thotë dha ezbotai lutem bedrit do thotë lutën e hudë do WhatsApp kur do gjej pejgamberin sosam sa je nis koreishtë me gjë të mes në Medinë çfar tha te rregjët e Medinës stan oj dhurguri Allahut lër lethin Medinë e të çoptojmë Medinën qërë gatata gjikonin me muskuj dhe gjikonin me energjinë që e kishin. Ndërsa në Madinë më dinë çfarë thanë. Thanë oj dervuar elhat, mos i lëm mua fut Madinë, por lej grah të fëmit Madinë të sigurt e na po dalin burrat jashtë Madinës, sa thanë. Ngase duhet lufta më zhvullo larg gravë të fëmijëve. Dhe doli, se, të jashtë, lita, i ndøj pejgamberi, thanë, fleshte Madinë, Madinë së doli, ngase Uhud në atku ishte jashta qytetit Kubanit Madinë elitave. Andaj merrte parësisht për hojat Edjerrë zgjerrëpsejte do të të me shpallin nga Allahu xhala xhala lufta. Prandaj përvojtë një dendë mbërësi të ndodhi që të kesh veprime dhe qëndrime të urtëta. Dhe gjithashtu ajo që të mundson pa pas urtësia është lutja, me lut Allahu xhala xhala. Ka së thënë Allahu ka thënë, kujti apo Allahu urtësi i ka dhënë gjë të moda, ndaj lut Allahun me të hap urtësi. Dhe ajo që është mbërësi ta kuptojmë gjërat e urtësia është se Ka nga një disa definiciona të nërru lezer që në qofë se e përmbush të tërin është kulmi të mirës Por në qofë se edhe e përmbush pjesërisht Apo ja ke qëllu Për aqë sa ke marë parasysh Aqë është përmen definicion Por ka disa përkufizime të sëllet Nuk pranojnë parcializim Nuk pranojnë cëptim Ja duhet tërësisht me zbatu Ja tërësisht braktis të fërë E për atë në definicionin që ç'a nuk parcializuan është urtësia. Andaj ta marrim konkretisht shembullin atë. Ne them se urtësia është ta bësh atë që duhet, në kuën që duhet, në mënyrën që duhet. Kto tria e përbojnë urtësinë. Në qoftë se ndjen ju e bën atë që duhet, duhet më bua atë, por e bën jo në mënyrën që duhet. A është e pranuar? Nuk pranohet. Nuk konsiderohet veprimi ti i tij urt. Do thot nuk e ka vendosur këtë gjë në vendin e vet. Po e ka bërë ato që duhet. E ka bërë ato që duhet, por i ka munguar një element tjetër që i rëndësishëm dhe për mbajtosur për urtsinë ajo është mënyra. Po Migri i ka bë ato dyat. Do thot ju i keni tri elemente, dy të tretë i ka plocur, një ka mbet para plocu. Do të ka plocu ato që duhet e ka bëu. Edhe ka bën në mënyrën që duhet, një punë që ka, ka bërë bon, telefoni, s'është e madhe. Kuën e ka gabuar? Bon, s'e ka bën, s'e ka bën bon, bon, kuon që duhet. Bie poshtë, spano ato. A sikur s'mos rëndsi te këto tri elemente të jenë të pranishme. A ndonjëherë dikush vjen edhe si me argumentot që ka këtu argument se kë duhet bon. të më bë. E kushto se nuk duhet të më bë. Vet ne themi, po nuk duhet në kum kur ti potosh më bë. A është kurish njerëz e, bon. njerë, e marrin parasysh vetëm atë që duhet kuptim të dijes por e përjaçtojnë mënyrë dhe kohën, e pastaj përjaçtimi mënyrë dhe kohës bënë që mos të këtë kuptim edhe të zhvlerësojnë edhe veta e që duhet të bëhet. Përndaj, të ashtë na i nam ledhë edhe porrim në gjami, edhe me uqunë me, me falë gjumonë. Apo me falë gjumonë, se së so ajem lirë, nësë e shabedinë pëndë në shandzinëm, nësë është gjumonë, në zonë në dikush kanë e punë, se se falëm Edhe falëm, ta mënd çu është duhet më fal. Dal hoğa këtu, nëse mënd hydën, dalto më e sfal më zot dyre çote. Hiç, kë çu është duhet? A e ka batur çu duhet? Po, Xhimon e ka fal, duhet më fal Xhimon. Duhet a e ka bën mënyrën çu duhet po? Dyre çote i fali më zuk, ndaj hydën e majte po. E anxhe Xhimoja, jo. Kë bjen postë. Pse? Vesh një ka gabu, kuha n e ka gabu. E boll. Mjaftan koha me është dherësot të veprim në vëmë A në shumë më në nësi Që ta kuptojmë se veprimet të në për të qenë të urtë të qëllora Duhet me bëzu këtë të tri elementat Për ndaj edhe Për fund duhet të thëmë se Një duhet të marim shambull Të nërgjallazër nga Jete e pejgamberit sallallahu a sallam Dhe nuk duhet me lezu Historin e pejgamberit sallallahu a sallam Si një kronologji Një një një nj më ka tani para hijërit të mas hijërit të këto ngjarje të gjitha renditja e tyre zhvillimi i tyre të gjitha këto ngjarje të ndërlozon prodhojnë urçi do të thotë lexoje biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam por jo për, për ngjarje por lexoje për të trainuar një urçi ngase në e lexojmë biografinë pejgamberi, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i lexojmë mësimet e tij i marrim udhëzimet e tij Por ndështë ta nuk e marim parasysh Atë produktin finalit të këtimësime Që është urtësia për. Që shambullë konkret Dume përmen një shambullë apo dy dhe me përfundua për. Edhe një mirë rastin Kër Aisha Radiallahu Anha E ka pytë pegamberin sallallahu salam Edhe është mirë dhe nëruar një këshilaj që Ti meni parasysh Pyjtët e sahabeve për. Gësa ata janë zëdhën së juaj Gësa ata janë ata çka sunë vetë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka e ka pyetë sahabët apo. Edhe atë përgjigjëu kërpa ty pa vetë, të në paramendojësimet e aty. Çatë njëti më pavet çatë ta gjëron aty njëta. Atë koha filozofia e pyetë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, atash je ke emën ti, e tij dhe thui unë e pyeta. Paramendojëse ti po bisedon me Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, o shumë frydënse. Se e priyeton shumë përse, o, kësila, për se afërmi atë xilhat porosjet. Ja ai sheh i that Beigamber soni Zid, ai o dërguori Allahut. Në Medinë tan, pas nikua të gatë, i tha o tha, dërguori Allahut, ja "Cila ka qenë dita më e vështirë në jetën tënde që ke kalu?" Tash po e pyet njëri i cili, "Sa ka pas në ditë çstigrafton?" Po çeit ditë ka pas çstigrafton? Çeit ditë ti në qonsië, vështirë, vështirë më e ke vështirë Medinë, ti ka pas provë, ka pas vërtësi. Edhe njetë ju jo, jo e shkurëtër Një zëtë vjetë Nështë të kanë kalu Kure ka përhajshë këtë pytje Nga përhoja e davetit dhe thirjes Dhe e përhapjes e fjallës Allah të mënuat Tash po e pytë cilë është dita me efshtir Shumë ka përhajshë të shtirë afton Një aftën vëllajt nërëzër Dita kër i ka arë shpallëja afton Edhe kjo është një me medituat Kër i ka arë shpallëja qëfar nga rkesë të ka pas për gëmëveri sa Asa Lohë, thëmë qëfar për e ti mironë qëfar frike me të artu një melek i madhë i cili e pushton botën me kratë të vetë edhe me të sëmbu farë të për masë edhe ledzati që ka din qa o ka botë kur s'keni, kur s'ka kalzu apo gjitha këto i ka për e tu për mu e për t'y johë, thëmë e ka pyjtë cila ka qëndi dhe me efshtirë Ka thonë përgënberi S.A.S. So kom përjetu shumë dhe të fshtira. Së është një apë, por ka thonë dita kur ka shkun të taif e ka përmanë. Kur ka shkun të taif, odhë ka qenë dhe të fshtirë shumë. Nga se nuk është let njëri me e braktisë vend në vetë apë. Edhe këtu e me kuptu se sa so ka qenë i lidhur përgënberi me popët në ti, edhe pse kanë qenë idhujtarë edhepse e kanë luftu në gjdë mënyrë pejgamberin së sëllëm me gjithat nuk ka qenë let me marë vendim me el shumë mekën a përten sa në dikush e braktis poprën e vetë, familjë në vetë për një punë o, ndash, mësë dashë më unë e dalë për këtë ujtë po ka dalë mërë lase pejgamberin sëmë sa so ka pritë 13 vjetë edhe plus plus asë shë ka thonë të dalë për mekës ka thonë mas me mëndzirë kimi letë për këtë edhe mësë me mësë me mgu, vëqë me mëllonë rëhat, kur së a dalë më? Sënë hanë, e ka dalë në Taif, me shpresë se Pilespako Taif je prënon thyrën e tijërën. Ata në Taif, dhatë kam bërë dhe qëka që araptës e kam pasë zakonë. Kam fyjtë të gjithë dhe regullet e traditave të ty në mëtë. Se araptës e kam pasë zakonë që mosafiri me enderu në idhujtari, hiqma komës liman e kanë pasë zakon që kur e kanë marrë diken në bes se kanë thujë besën edhe në qofë se u ka kushtu me jetë e kanë marrë mbrojtje e pegamberi sësën ka hi me me marveshen taif së ka hi me dhunat edhe e kanë pranua edhe e kanë mashtru ka qenë e ronë kja pëton në djenë i së a dini do të duke dalë nga taifi I kan i kan lë sufmit e tyre me e gurrzu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kan gurrzu dhe re sa të mbathurat e tij janë mbush me gjak sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotn kët ngarkes të asoj çfarë pun dot. Taifja për ashtai Mekë ka mbyll dyrt se dulpi atje se lën më kthy më ka mëmahet me Allah ka met, ka met askund, heç ka met. Thot edhe në kët në kët Thëllim të mendimeve dhe në këtë shetitja Njëri humb Në humb orientimin pasta edhe, edhe në kuhe dhe në vend Thëtë në atë moment Më erë dhe Gjibili Parna është më rëndësia dhe momente I erë dhe Gjibili dhe Shfar i ka thonë Gjibili ka thonë Allahu E kanë dëgjuar refuzim në poplit tënë të Dhe thëtë Allahu gjëllë uala e dinë gjengjën të unë afë dhe si përgjigje refuzimit të popullit tënd Allahu ta ka dërguar këtë melek melekun e kodrave i autorizuar për kodra Allahu gjan levala autorizon këtë dën për çka dën nëse ti dëshiron nëse ti dën këy melek dy kodra që janë rreth Mekës apo u a hudh mbi Kuka edhe i foron Situata e fështirë Refuzim Dhun Apo dëbim Plaçkitje Gjithë mënyrat ma mizore Të mund shme me i përdor, i kam përdor Kondër pegamberit Parë mëndoni Ka pas drejt me ke Kushtë dënë, qyshtë dënë me Adhru zotë në ti Qka dënë në të dëbënë Diri në të masë, lakure që kam bëta vafë po datë ka këy e drejta, ati kanë të drejta të ihmet, e tij është kurreshta ka garantuar të drejtat e adhurohmit e drejt po lakurësh njerit aty është e drejtë çu kanë bët tavafra çopas fat fat keqësisht e kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam myr të qet veç vet padron as pe nguskoras po bën xurm e kësu bën kanë marr në beturet e devës dhe kanë gjuaj në çafap ai lakurëx ban e ky veshëm do të qet s'ban për më tash domun ditë s'ka shkollë ka edhe ka thonë Megamberi së sa alësarëm, që ka në njërë në urt Pikresht ko ka thonë këto Jo, jo, jo, ja, a se mës se mësë me u gjujtë Ka thonë nga se shpesoj që Allahu Prej ty në mendzirë kësh i përgjith të i restima Që fa e larkë për mësijes për Allah Kësë për nganë, kjo gjënërat nuk për nganë Ani, unë e fjallë për i loë Fjallën të mira, këmë marë, dikush e këmë i marë. Mësë i marë, shënë këta dikush vjen i marë, s'ko qare. Se fjallët e mira s'humbin. Porosit e mira s'humbin. Ande përgëmërësëm, e ka bërë atë që duhet? Po. E ka bërë në mënyrën që duhet? E ka bërë në kuën që duhet? Po, përgjë krejtë atëm. Përndaj, kjo shemë dhe një urësijet madhe që i dërguari, sësën praktik Pra ndaj të nërëzër nevi në duhet më të vërtej që Shumë të jemi Të të të të kujdeshëm Në veprime tona se a janë Të përqilla me urtësi apo jo Pra ndaj nuk qenë ka vetëm Informata në kuptim të dijes Aja që kërkohet Për krasaj duhet të i shëqruhet edhe Aja që edhe aja është dije Për mënyrën edhe për kohen E duhet të veprime tona për. Edhe në raport më Allah në Zogjallë ëndër raport me familjet tona, ëndër raport me njerëzit e përgjithshëm, na duhet të na duhet autosia. Andaj ta lutim Allahun xhelaçet na jap dhe që veprimet tona të, të jenë në rrug të drejtë, duhet të jenë të urtë. Përndryshe, nëse veprimi ju nuk është i urtë, kjo nuk është veç kuçia ja një vlere. Dikush mund të më thonë, po veprimi jam nuk është i urtë, ja kum huç një vlere, të kauni s'kam çaluaru. Ja vërtet. Kërc kuptonë me vëmendje se është me rëndsi Përket asë është ka tham Huqia e urcis Mea huq që urcis Qëja ke qëllu urcis Adin ku shpia Shpia në zulum Zulum Nëse kunder të e urcis është dhulmi Zulum e tham E peganberi sëm ka tham Itë ku dhulma Fe inë dhulma dhuluma Tun joh me në kjama Ka nëruaj nga zulumi Nga se zulumi shë nëruaj në erësira Të të mërshme ditën e gjukimit A thëm Dhe nuk është e thjeshtë huqëja e ursisë. Krausë e silë të pasoja më rëmanësën këtë botë dhe silë e, rënime të shumë të dhe prishja të shumë të mireve, silë edhe dënime edhe ersirat ditë në gjukimet. Allahun arvojtë. Në Allahun e lësja Allahut në imbush zemët ursi edhe gjuhët me ursi edhe veprimet të në me ursi që të jemi sa më larkë fjallës zullumë edhe në kuptimin e saj gjëhësorë, edhe në kuptimin e saj përmbajtsorë, edhe në veprimtarijë ve edhe një gjithësën, të i ruëm e zlumët, nga se zlumë e është pa dëshim një nga vëpërinë më të shëmëtura që mund njëri me i bo, njëtë në kësa i bote. Allah i shërë leftë me kaqë për i dofënë, usallallam ala Muhammed, po ala ali, usahme, usallam, për sëllim e këthirë.